Fillojmë me ndihmën e Allahu të lartësun me librin e Njënit për i djetarëve të mëdhen, që nështë t'i kohës fundit Shekh Abdurrahman Ibn Nasir As Saadi Dëmë thënë që ka jetu në kohën Dëmë thënë afer kohës to, për para disa vjetës Nështë për i djetarëve Ma të mëdhej, dhe më thënë ka vdhej këtë në vitin 1376, si pas që i gjërejtit. Ashtë mësua si djetarëve të mëdhejmë që i njohim të kësaj kohë, për ma më të mëdhej dhe është Shekë Mohamed Ben Sali Halor Theimin, edhe djetarë tjerë, sigur Shekë Abadi, edhe tjerë, dhe më thënë që ka mësua të, të kjo djetarë i mandhë. Kalonë shumë libra dobishën, edhe një për tjene është me njohëri tefsiri i ti i shkurtu, që një jetë me njën tefsirës Sedi e, ose Sadi ndërësi si e shqipëtojnë të njësatë edhe libra të tjerë e, një për tjene është kjoj liber që ka shkrujt të më thënë të shkurtu në shumë për të qështjet e fikhut i ka përmledh në mënyrë matë shkurt matë qartë për mësin filestarë. Duke i përmenë vetëm qështjet më të rëndësishme, më kuptohet sepse e, fik u hën shtë dituri shumë e gjanë, mirë pa aty ka disa degzime dhe disa zgjerime që janë, të më thënë që i mësojnë ata që merën ma shumë me fikë. Kurse këtu i ka përmenë ata që janë më të rëndësishmet që duhet ti di se cili pa tjetër edhe ato që janë mëtë dobyshmet, sepse, dhe nevoja është shumë e madhe për këto tema. Nëse, më thamë këtu, si që ka sjaru vetë në fillim të librit, thotë, se, se përket qështjeve të fikut, kër i përmen, më thamë pa tjetër, e përmen edhe argumentin për ta. Mirë po, thotë nëse, argumenti është i qartë prej Kuranit ose Sunetit, do të thënë vetë përmend ai jetin ose hadithin, pa u zjeru më tepër, në mënyrë që më më kollaj të mbahet mend edhe të kuptohet më mirë, do të them te filozof. Sepse thot dituria është njohja e së vërtetës me argument. Do të them ta dish të vërtetën, të dish ë të drejtën me argumentin e vet. Ka dhëmë këtu një definicion për shkencën e fikhut. Sigurisht e kemë dhëgju shumë, fjallën fikh. Që këtu të të të jo? Të të të mellifët e l'ahkami shërëjë, l'fërëjë, bi edillët i ha. Dhe më thanë njohja e normave ose dispozitave ligjore të shëriatit. Dhe më thanë ato që janë degzore, sepse dispozitave të shëriatit, ose normat të shëriatit, Jan norma bazore ose thelpsore, ato janë normat e besimit. Do të them që duhet të flasim shumë me terma që nuk i kuptojmë. Por edini feja e Islamit përmbahet prej dy pjesëve, besime dhe vepra, praktik. Normat s'ka kanë të bajnë me besimin i quen usullu të din, dhe më thënë bazat e fejs, dhe më thënë ajo që ka të bojë me Teohidi, me, me thënë, shtyvat e imanit e të tjera. Kurse këto quen, si më thënë, si deg, pra sepse Teohidi është ajo që ka vendin me zemër, kurse veprat janë degët që shfaqenë në gjymëtyrë. Dhe më thënë, fjalët edhe veprat bëhen me gjymëtyrë, edhe ato janë deg, kurse teuhidi edhe besimi imani, më thonë është në zemër edhe është rranja ose themeli. Fikhu është shkencë që ka imëson, më thonë është i studion, normat e, shëriatike të degë, të degëzimeve, më thonë të veprave. Me argumente, mbi edillet i herë, minë el kitabi, el sunneti, el i gjmaj, el kjasis sahih. Dhe më thanë, me argumentet e veta, prej kuranit, sunnetit, i gjmajt dhe kjasit të vërtejnë. Kjas, që ka do të thot? Do të thot krahasim. Analogi do të thot përkthejnë. Dhe më thanë, kur nuk ka argument të drejt për drejt, për një qështje që del, dhe më thanë, krahasohen, ato e, cilësit e asaj që... Përshemull, në të më thëmë që të thjefëzojmë, nëse flasim për drogën, përshemull, që është që ka dalë në kohët më vëndshme, e, ajo nuk përmenet në kuran e sënetë për të regu ndë një dispozitë, për tha, a është halal apo është haram, e kështë të më rratë, për bjetartë e, e kanë obligim që ti që ti studiojnë ato cilësit, ose ndikimet, ose rezultatet, që ka i si edhë kjo që ka dal, edhe me krasu me diskat në gjashme, ose të njajt, që ka përmendën kuranë e sunet. Edhe, prandaj, e krasojnë me e, alkoholin, dhe mu thënë me verën, e cila është të ndalu me e, në tekstet e kuranët e sunetit, për shka këse, Të dyja e ka në efektin e njajtë, dhe më thënë edhe droga e bje humbje në vërdijes, ose humbje në mendjes, edhe alkohol e bje humbje në mendjes, edhe shkaku indaleses është për shkak, dhe më thënë, pikrisht për pengimin e humbjes mendjes, dhe më thënë, një prej qëllimeve të shëriatit është edhe rrujtja e mendjes. Kjo është kjas, dhe më thënë analogji. edhe thotë do të them në këtë libër thotë i përmendi vetëm argumentet më të njohura edhe kjo ndikon për lehtësimin e mësimit të fikut sepse jepas ton fik ka argumente të shumta do të them dietar e thelluë do të thotë i din edhe i përmendin argumentet që nuk janë të njohura për shumicën e njerëzve edhe që janë argumente ndoshta më rëndsi mirë po ë këtu edhe zakonisht autorët e librave të thjeshtë, thjesht, do të thënë për fik, i përmendin ato argumente që janë më të njohura, për shembull që transmetohen për bukharit të muslimit ose hadithe që e, që përmenden shumë, do të thënë që më kollajt mbahet mend, do të thënë xhikimi sheriatit edhe mbahet mend argumenti. Edhe thot me qëllim që mos ta Zgjasum, më stadoj zgjeroj sug librin. Faqën e së një çështje. Është për të cilën ka ihtilaf, do thot të thotë mendime të ndryshme te dietar. Atëherë e përmendi vetëm mendimin që është më i sakt sipas kuptimit tim, domethënë duke i ndjek argumentet e sheriat. E fikhu tham përba do të thotë të merret me studimin e normave veprore të xheriatit, do të thonë me veprën. E këto norma veprore ndahen në 5 kategori ose ose në 5 loje, ose ë normat e xheriatit janë 5, do të thonë në realitet. Ato quhen wajib, haram, makruh, sunn edhe mubah. Dhe thot wajib, si ka tham, el wajib, o hu, uh, huwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba talikuhu. Dhe thot wajib është uh, ajo vepër për të cilën vepruesi i saj çka? spërblehet, edhe kurse mos vepruesi ose ai që e la atë vepër dënohet. Dhe thot kjo është definicioni më i shkurt. sepse ë më ma, edhe më i thjeshtë për të u mbajtur mend, megjithse, do të them disa dietar përmendin edhe disa detaje, do të them këtë definicion. Se nuk është kryekupt ashtu se ai që e bën vazhibin për bletë, ai si nuk e bën dënohet. Por ë thon ai çe vepron vazhibin duke pas qëllim spërblimin spërblehet kurse ai që e le meritojn të dënohet. Do të them kjo është pak më e precize, më e përpikt, sepse nëse dikush gjatë ditës së Ramadanit, do të them nuk ka mundësi më mrinte ushqimi edhe të pija gjithë ditën, nuk do të them se do të spërblehet sepse nuk ka hungur dhe nuk ka pirë, pa po duhet me niyet dmthën tjetajoj me qëllim, pra me qëllim të spërblimit. Ose nëse dikush e, dikus e bën një vepër, dmthën falet, me qëllim të namazit, por e ka qëllimin përse që mund të përfitojë diçka për bunjësi ose të tasojë njerëzit tek shumerrat, ai nuk spërblehet për atë vepër, por mundet edhe mu dëno, dmthën varësisht i qëllimit që e ka pas. Edhe nga ana tjetër, ai që nuk e bën atë vepër, kuptohet se nuk e bën duke refuzuar do të thonë ta zbatoje se nëse ka nëse është i pamundur ose ka arsye pse më vao kështu më rad, ai është i justifikuar, kurse ai që nuk e bën kur e ka obligim, kur e ka vazhim, do të thonë vazhim do të thot obligim. Nëse nuk e bën, e meriton të dënohet. Kurse atë do ta dënojë Allahu, ai atë do të thonë nuk mundet dikush me me pre. Po aja ai aj, që nuk i bam obligimet, vërtetëspëraj obligimit, do të them. Ai që nuk i bam meriton që Allahu ta dënoje. Mirpo, a janë s'nën dëshiren e Allahut, nëse doje dënon nëse do ja fal. Përveç disa obligime, lënia të cilave nuk ka nuk falet. Do të them që që quhet kufër, siç është e sytë si von një piesë e djetarëve për namasin. Pra, definicionin për përseritikit qëka e ka dhonë autori, Rahimahullah, thot, hu e ma uthibe failu hu, dhe më thonë, vepra për të silen, vepruesi isai shpërblehet, kurse lanësi dhe nahet. Wel haram, kurse harami, thot, dhiddu hu, e kunder ta, dhe më thonë, duhet vetëm ti këmbëhen vendet që ai që e vepron dënohet edhe ai që e lë shpërblerhet edhe kjo një sigur s'ka fam do të them ai që e vepron atë veprë që është haram meriton dënim kurse ai që nuk e vepron pra duhet duhet kushtova në jetë do të them ta laj ta lë atë veprë me qëllim për ta fituar shpërblimin jo ose pse, domethënë, më taqsom, mëse nuk i pëlqen përseun, mëse i thot dikujt mirë ku më lan në duhanin ose më baktavaj ele për çka çëndeti tek somë rrave, atëherë nuk merr shpërblim pse e ka lan. Ose nëse dikush domethënë ka vënë një vepër të shëmtuame, e kuros plak nuk ka mundësi më më bë apo atëherë do të them pse e lehat nuk e nuk merrs problem, por diku se ka mundsi ta bëjë një haram, edhe ka nevojë ose dëshirë, edhe e le për ta fituar shpëtimin allah, e Allahut, atëherë e merr shpëblimin. ë pas kësaj e ka përmend e, këtu në 9.3, më ka përmend autori at Norman McRu kurse me kruh, do të thot, ma uthibe të erikuhu, në thënë, lansi isaj shpërblehet, u alam ju aqad tha i luhu, kurse e, vepruesi nuk dënohet. Në thënë, lansi nëse le atëve përqësht me kruh, me qëllim, shpërblehes, kurse mëse ban, atërë nuk ka dënim për ta. Pas të të katër të ne përmen mesnun, Dëmë than, kjo, kjo norm përmendet me emra të ndryshëm. Dëmë than, sumitës e në librave përmendin me emrin mendub, që të thoti e, mendub, pra, ose e, mustahab, ose sunnet, ose të majhë njohur të na me emrin sunnet. Të, e, kurse këtu nuk ka than sunnet, po mes nun. Dëmë than, e, Kjo është ndajsom me kuptimin e fjalës sunet. Kjo e qenor, do të thënë se është vepër e pëlqyer. Kjo është kundërta e taj me kruhit, do të thënë vepruesi me një jet shpërvlehet kurse lamsi nuk dënohet. Edhe e peta, ajo do të thënë quhet mubah. E definicionin e ka thënë këtu, huë lëdhi fiëlluhu e tërkuhu ala hëddin sëwa, dhe më thënë, veprimi edhe mësë veprimi janë të barabartë. Dhe më thënë, si e bane, si së bane, nuk ka asë dënim, asë shpëllim. <coughs> Këto janë pësë normat e shëriatit që duhet mi bidë. Pra, wajib edhe këndër të haram, mustahab, ose mendup ose summe e kunderta me kru edhe e mubah. Që është neutrale as as ne as ni, as ne. E njeriu që është mukellef këtu është mirë edhe këtë fjalë ta kuptoni, fjalën mukellef. Do thot ai i cili është i Ajë për të cilin vlejnë normat e shëriatit. Dhe muë thamë në... Mukellef është një njeri për të cilin vlejnë këto. Uadzit dhe dhe haram e mendu dhe mustahat. Ja, e ajo është zëkonishtë, muë thamë njeri u që ka hinë mosën e pubertetit edhe më, më të tje. Edhe që është që ka mendë, që është i mensur. Dhe muë thamë që kuptonë. Këto dë cilësine se i ka të herë... Pa marrë parasysh është prej njerëzve apo prej gjinëve, dhe më thënë është mukellef, pra është i obligum, ose i ngarkum me normat e shëriat. Ata që janë mukellef e kanë obligim gjithashtu të imsojnë këto norma edhe ato shkali dhenë personalisht me, me, me ta. Dhe më thënë, se cili njeri e ka obligim të imsojnë atë për veti qëka e ka obligim të aveproje, ose qëka e ka të ndalu me të aveproje, e ka obligim të gjitha këto që ti mësoj. Qofësin ato i badete, ose raportet ndër njerëzore, si thonë, në të thon si të rekti, jemë punë, në kështu me radhë. Këto të gjitha janë obligim më mësu. E, dhe pengameris e lëllahu alinë sëllim ka thonë, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين مثلا كوت ياد الله تمير ييب فيق مثلا سفياء فيق اا مسكت نجس او توت كوپتيم ترى ييب كوپتيم تدريت لفيس كيا است حديث متفق عليه ذات شت تنسمته بوخاري ومسلم اا كيا است باك Hyrje, diskame, për hyrje, në diska me kuptu për fikhën, shkurtimisht. Ku, kurse këtu fillon me ato temat e fikhët. Në fillim, autori Allahu Nusirov të ka përmend një hadith që është shumë i njohur, gjithashtu mund të fekun alehi, <coughs> ku për nga meri sallallahu anjan salem ka thonë, buni e islamu ala khamsin, dëmë thonë, islami është ndërtu mbi pesë, me pesë tylle ose pa mbi pesë tylle. Ato janë shahadeti ella ilahe illa allah wa anna muhammedar rasulullah. Wa iqamissalati wa itaiz zakah wa hajjel beit wa savmi ramadan. Do të uh, dëshmija se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. 2 falja namazit, 3 dhënja e zakatit, 4 do that Haji viziti vizita e Gabes eve pes agjelimi i muajit Ramazanit. E kto jam pes tylla për të cilat e filimisht flitet në fik. Me përjashtim të tyllës par për të cilën flitet në e, në temat e akides, tauhidit Dëshmija thëtë se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut, është kjo që ka përmban, që robi të adhi edhe të i përmbahet asaj se në askush nuk meriton adhurim përveç Allahut lartësum. Do thëtë që në robi të adhi se adhurimin duhet t'ja drejtoj vetëm Allahut nja që nuk ka E kjo e obligon në robin që të përkustimin të pastrojë, dhe më thënë përkustimin e veprave. Dhe më thënë, e kuptoni s'ka të thotë përkustim i veprave, që kërë e bënd një vepër me a drejtu, dhe më thënë me a përkustu, vetëm Allahut nja edhe mos me përzi atë vepër me, dhe më thënë, qëllime të tjera. Qovësin ato, adhurime të dukshme, ose avdurimet padukshme, ose të mrenqme, qofësin fjalë, qofësin vejpra, e, e kësumerat. Edhe, e, kjo, kjo shtu, e obligon robin të më thënë që mos t'i shëqiroj në avdurim, në, në të gjitha këto lojët avdurimit, asëgja Allah hë t'lertësun. Edhe, kjo është baza e fejsë së të gjithë për nga merve. Më thënë të gjithë për nga merve që i ka drëgu Allah, i ka drëgu me këtë të bazë edhe si që si ka thënë Allahu hilartësum, «Wa ma arselna min qadli kemir Rasulin, illa nuhi i leji anna hu la ilaha illa anna fa'rbëdun, dhe më thënë, më zdoherë kër kemi dërgu për para teje një të dërguar, ati i kemi shpalë se nuk ka të adhuruar të drejtë përveçmeje, pra vetëm mua ma adhuruoni. Në më thëmë, kjo ka qenë për të gjithë për nga mërtë, pa për jashtimë, Thot, ajo për ato për të cilën Allahu i ka dërguar është që ti urdhëron njerëzit, ti mëson njerëzit se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe ti urdhërojnë që vetëm Allahun ta adurojnë. Kurse pjesa dëshmis, thot, e dytë e dëshmisë, që thotë se Muhamedi është i dërguar li Allahut, ajo nënkupton qirobi besojë se Allahu e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber për të gjitha ë, do të them për të gjithë njerëzimin, për njerëzit dhe xhinët. Si për gëzues dhe qertues, i cili i kafir për e, thënë, i do të them i kafir njerëzit dhe xhinët që ta veçojnë <coughs> Allahun me adhurimet e tyre edhe t'i binde në lavut. E kjo nga obligon neve, ose dëmë thëmë të gjithë njerëzit, që t'i besojnë asaj që e ka dregu për nga meri sallallahu në sëllem, t'azbatojnë atë që e ka urdru aji, t'i largohen për asaj që aji ka ndalu, edhe adhurimin dhe a lavut t'abajnë vetëm si pas asaj që aji nga ka ullzu. Edhe duhet bith se nuk ka lumturi, nuk ka kërcëni në jetën e dunjas e as më pak të ahiretit për vetë se me besim në pejgamberin sallallahu alejhi dhe salam edhe në edhe me bindje ndaj tij. Ë kjo do të thotë se dashuria ndaj tij duhet e, më nxjerr përpara dashurisë çdo gjë çdo gje tjetër, edhe çdo kujt tjetër. Madje do të thonë duhet që Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem të jetë më i dashur për ne për secilin njeri sesa <coughs> vetvetja vetë sesa fëmijë të vetë sesa ai i Egjipt njerëzimi. Gjithashtu kjo dëshmi e, obligon që të besohet se Allahu e ka ndihmuar Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem me mrekulli me mucize të cila kanë çën argumente se ai është i dërgumi i Allahut. Edhe pa u i ka dhën atij detyritë të plot, moral të lartë, edhe do të thën feja e tij ka ka çën vetëm udhëzim në për më të mirën, për e, të vërtetën dhe për mëshirë. Feja të cilën e ka sjell Muhamedi sallallahu alejhi vesellem prej Allahut është, dhe më thanë, vetëm me dobi të dunjasa dhe të akhireti. Dhe më thanë, vetëm me urdra dhe ndalesa që janë për dobin e njerëzimit në dunja dhe në akhiret. Kurëse argumenti mej madhe, ose mrekulia mej madhe, mujizia mej madhe të sile ja në laja ka dhëmë për një amirit sërëllohu e në nësëllohu e nësëllohu e nësëllohu e nësëllohu e nësëllohu e nësëllohu e nësëllohu e nësëllohu e nësëllohu e nës edhe që nuk mund të imitohet prej askujt, prej krijeseve. Edhe aty, ka, dëmë thënë, në kuran është, e sjaru, e, është sjaru e gjithë e vërteta, janë të regu aty gjithashtu lajme për popujt, më hershëm edhe për nga mërët e tyre, për gjendjet e dunijas të më vëndshme për ahireti në kështu me radhë, dhe ka urdra dhe ndalesa. E të gjitha ato, për të realizu të vëhidin në Allahun e lartësum. <coughs> dëmë thëmë, kjo ishte shtylla e parë. Kjo është shpjegimi shkurt, kurse zgjerimi për të ashtë në tematër të vëhidit. Shtylla dyt, e dytë është namazi. E namazi është për të plëcu, dëmë thëmë, ka kuste që duhet në dëplotsohen përpara se me hi namaz. Njëni pyetën e kushteve është pastërtia. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, la yaqbalu la yaqbalu Allahu salaten bi ghayri tahur. Do të thënë Allahu nuk e nuk e pranon namaz, e pranon namaz pa pastërti. Do të thonë se ai që nuk është i pastrum prej papastërtis të vogële, papastërtis të madhe, dhe prej ndytsirave, du më thënë namazit ti nuk është i plotër. Fjallën hadeth, e përkëthejmë në papastërti, se hadeth ashtë cilësi që e ka trupi, e cila e pengon të rej i badetit. Du më thënë cilësi, në të cilën gjendet trupi ose gjendje në të cilën është trupi e cila pengon prej badetit dhe më thana, aja është hadeth arabisht e përkthejmë ne papastërti e ky hadethi, ose kjo papastërti është papastërti e madhe edhe papastërti e vogël pa, papastërti e vogël largohet me avdes kurse papastërti e madhe largohet me larje të trupit e Kurse ajo që quhet në gjase, arabisht, në më thanë e përkthejmë si në dytësir, ose e, që edhe ajo është papastërtit, në më thanë është diçka konkrete, që e prejkë trupin, ose teshat, ose vendin. Edhe ajo gjithashtu pengon prej namazit. Në më thanë edhe ato të gjitha do të shjaroven, që ka më vonë, cilat janë dytësirat që duhet pa tjetër të menjanohen, Për, për më farë. Ju, më thënë, nësa është diçka e pa qartë, mëni me përgjiteve, me diskutu, se është më mirë. E thëmë, atëherë, pasi, pasi, pa pas tërtia, as dilloje, më thënë, pas tërtia, as gjithashtu dilloje, ose pas trimi. Doj, e, pa, dhe, Njërë për këtu autori, Allah dhe Mëshiroft, përmend <coughs> në darje tjetër. Dëmë thëmë thëtë që pastrimi është dy loje. Pastrim me uj, edhe kjo është loj bazë, dëmë thëmë esenca. Edhe ka zavendësim gjithashtu. E, kurse zavancimi as, domethan në mungesë të ujit ose në pamundësi të përdorimit të ujit tek shumë radhë. Ë prandai do thotë masi kushti një prej kushteve më transëshme të namazit është pastërtia. Kurse pastërtia bazë bëhet me ujë, atëherë këtu tregon diçka për ujrat. Edhe uji thotë zota du të ujë që bje, që zbret prej qjedit, nëmë thënë, shiju, ose bora, ose breshri, nëmë thënë, ose zdo uj që buron prej toke, është i pastor, edhe a juj pas, pastron, nëmë thënë, e largon pa pastor tim, edhe i menjanon në dëtsirat. Edhe në qofë se e ka në gjyren e ndrysume, ose shija, nëse erë. me diçka të pastërt. Do të thënë këto ujëra që bien pe qjellit ose kur buroën me ujë, uji që buroën, nëse përzihet me diçka të pastërt, do të thënë me dhe ose me gjethe ose me <coughs> ose me minerale tokës për shemb, pa shumë parafisë. Nëse ndryson shija, era ose ngjyra Ajë mbetet, dëmë thëmë, si i pasër dhe pasërrues. Si që ka thëmë, për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, inë në lma e tahurun, laju në gjisuhu shëj, dëmë thëmë, uji është i pasër dhe pasërrues, <coughs> dhe nuk e bëmë asë gjatë pa pasër, ose të ndyrë. Kjo është hadith sahi që e transmitojnë autorët e suneneve. Mirë për në qëfë se ujit i ndryshonë ndë një cilësi, me ndë një kur përzijet me diçkat papastrë, atëherë, aja është ti papastrët. Dume thë nëse bje diçkat e papastrë në uj, përshonë nëse bje coftinë, nëse ose jashtëje njerëzore ose të njashmet, më jashtë me thënë edhe impresion era ose ngjyra ose shija atëherë ajo sti papastër dhe nuk lejohet të përdoret Kur së sa i përket këtyre ndëtitselave që përmendin duhet të dihet se njëherë në esenc çdo gjë është e pastër përveç asaj për të cilën <clears throat> ka argument. Pra, nësëncë gjithë gjithë që eqziston, është e paster dhe është e lejuar për të përdorë. Përveç, asaj për të cimin ka argument që është e pa paster, ose së është e ndalume. Pra, ndaj, dëmë thënë, si pas kësaj baze, nëse muslimani dyshon për ndë një Të më thënë, dishon, a ka në tesh diskat papastër, ka dyshim, për teshën ose për vendim kër do të falët, ose për ujin me të silin do me mara dësë, atëhere duhet të adhije se ajo është e pastor, të më thënë uji ose, ose petëku ose vendi, <coughs> nëse ka dyshim është e pastor përveç kër e, ka një argument që e bindë se ajo është papastër. Gjithashtu, edhe kur diku sos të bindur se është pastru, domethënë ka marraves, por dyshom se a e ka prish apo jo, atëherë gjithashtu mbetet i pastër. E <coughs> se pengjamehisselallahu alehissalam kur e ka pyet kur e kanë pyet për dikën që dyshom se mos i ka dalë diçka gjat namazit dmthon deshat ja prisavdesen pe Amerisavallahu alejhi wasalam ka tham la yan sarif hatta yasmaa hatta yasmaa sawtan aw yajida rihan dmthon se mos largohet prej namazit per derisa nuk ka dëgju za ose nuk ka di er edhe ky es hadith muttafaqun alay pastaj autori ka permen temen e enve sepse edhe enet dhe më thënë kam të dojnë me ujrat e, enet thët o gjemi ul e wani mubaha dhe më thënë të gjitha enet janë përdarimi tyre është i lejum përveç aty në për, që ka për të silat kandales ato thët janë illa anjet e dhehebi e lfidda dhe më thënë përveç enve të arit dhe argendit Huma, edhe enet në të cilat ka diçka prejtyre, du më thëmë, që janë stëllisura me arës e argënt, ose të lyera kështu më rrë. Illel jesira minel fit dhoti lihaqë. Përveç, du më thëmë, nëse një en, për ndë një nevoj, përmban pak argënt. Du më thëmë, nëse ka argënt nësasit vogër, edhe ajo së bërë për nevoj, për që mu për të në gjitë, ose për... E, për të përmirësu nëse është qa ose është thëj, atëherë përdorimi saj lejohet, për ndryshe me arës e argend nuk lejohet. Argument për këta është hadithi që ka thënë të nga meri sallallahu aneja sallam, la të shërrabu fi anjetit dhehebi u alfidda, të më thënë mësë pini nëjënë të arit dhe argendit, wa la të këlu fi sëhafi hima, fi sëhafi hima, edhe <coughs> mos hami në gjithashtu në, në, në pjatët e arit për gjendit fe inneha le hum fi të dunja, sepse ato janë për mos besimtartë në dunja wa le hum fi lë akhira, kurse per ju janë akhira muttefekun alihmi dhe më thënë kjo është se enët më përgjësi se cilajnë është të lejume të përdoret, përveqen të arit edhe argendit, për gjithashtu edhe enët që janë bëma prej likurave të kafshve që nuk, nuk ju hajë të mishin. Ja, dëmë thëmë që është në ndalume të hajë të mishin. Ka dhe një qështje për enët e mosbësimtarve, mirë pa jo dëmë thëmë nëse, nëse është ne, nevoja të përdore në enët e mosbësimtarve, atëherë nëse përmbajnë ata diçka papastërti duhet lahen edhe lejohet përdojën. Pas të e, e thëtë babull istinjëa i wë adabu qabha il haqja. Dhe më thënë, kjo tema është për pastrimin pas kryerjes nevojës edhe për regullat e kryerjes nevojës. Thëtë justë të habbu i e, dhe dhe khala, më thënë është për çajet është mustahab që kur njeriu hyn në nevojtorë për kryerjen e nevojës të i me kamën majt edhe të thot bismillah allahumma inni a'udhu bika min al khubthi wal khaba'ith pra për para hyrjes do të ket bismillah me emrin e allahut allahumma inni a'udhu bika do të thonë allahun kërkoi prej te mbrojtje minë el-kubës i vel-kabait, që të më mbrojsh prej kubës i veve kabait. Ata janë gjimët, meshku e dhe febër. Dhe më thënë, janë qujt me këto emra që e kanë kuptimin e, e papastërtis. Kurse kur del prej nevojtores, dhe më thënë, është e, mustahab me dalë me komën e djaght, edhe pas daljes me thonë, gufranëk, të thotë faljen të ndërë, zotë, pra kërkoj faljen të ndërë. Edhe kjo, kanë thonë, disa djetarë, këta e thotë, sepse njeri unë atë kohë kur është e, në nevojtore, nuk e përmend Allahun. Këtu ka përmend e, edhe një pjesë të dhëkrit që e thon disa mirë pa po hadithin që transmeton këtë do i dobët. ë nevoja secila nevoi do të thon duhet kryhet ulur. Edhe ulja duhet bëhet duke u mbështet më shumë në këmbën e majt. Edhe duke e mbajt më drejt këmbën e, e djathtë. E, gjithashtu kryri, për kryrin e nevojes prej regullave ose prej moralit islam ashtë që të kry, kryhet fshektas të mbullohet njeri sa, sa më shumë që ka mundësi të më thonë që mës duket kër e kry nevojen a nëse është në, në vend hapur të më thonë sigur së ka e në shkretilat kër u thtonë në për shkretil nëse vëste mëjet vend për mu mëse pe njerësve ather duhet sa më larg. Ë ka edhe disa vende ku është ndaluar me kryrja e nevojës. Thotë Sheikh Sa'di rahimahullahu wala yahillu lahu an yaqdi hajatahu, do të thonë nuk i lejohet njeriu të më krye nevojën në këto vende e të tariqë, dhëmë thënë në rrugë, e mehallë gjëlusi në nësë, ose në vendën ku rrinë njerëzit, kule, dhëmë thënë në në njëjë, ose në vendën ku, ku mund rrinë mun njerëzit, o tahtë lë është gjëri lë mëthëmira, ose në në temët që kanë fryta, e ufi me hallin, ju dhi bihin nas, ose ndo një vend që ju pengon njerëzve. Pashtu nuk lejohet gjatë kryrës me vojës, mu këthy ka kibla, ose me akthy shpinen kibles. Se për nga meri sallallahu anem sallam ka thonë, i dha e tejtu mulha, i ta felatës të qbilu l'kibla të bika, i thimë vela daul, vela të stët biruha, të më thonë kur të kryni nevojen, mos u këtheni, ka kibla, asë mësja këthe një kurizin kibles gjatë kryrës nevojës vogëllës e të mave, u alakin shërri ku e ugarri bu, për këthe unë i ka hlindja asë e përëndimi. Dhe thëtë, kjo është udhëzim që ju akadhanë për nga meri sallallohën e nësëllem njerëzve në medine, sepse në medine kibla është në drejtim të jugut, drejt dhe më thanë njug, atëherë për, për të largu prej drejtimit kibles ka thënë këthe unë i ka hlindja asë Edhe kështun se cilin vend, dëmë thënë e, gjatë kryrës nevojës, ajo ma e mira që është, dëmë thënë që ta keshë njerin kra ka kibla. Ejo, dëmë thënë me pas ftyrën ose spinën ka kibla. E atëherë pas kryrës nevojës, fe i dhe që dhe haqët e hu, atëherë kur njeri ju e kryrë nevojen, ka disa dhe më thënë e, duhet të pastrohet e, Pastrimi gjithashtu mundet më ba vetëm me uj ose mundet më ba vetëm me me material tjetër dhe më thënë nuk është e, e thamë gurë tjenë <coughs> pra mundet e, pastrimi pas krylis në hojës ka dy e mërtime istin gjerë që do të thëtë pastrim me uj, edhe isti gjmar, që do të thëtë pastrim me gur, mirë po vendin e gurit, e ze zdo material tjetër që ga, si thonë, preardje për toke, dhe më thënë, mundet jetë për druri, ose letre, ose guri, e kështu me radhë. Dhe më thënë, lejohet me njënën për këtyme, po ma e mire është me të dyja. Këtu thëtë autori, rahimë Allah, isti gjmar, abithelafet i ahgjarin, u anahuiha, duhet të pastrojt me tre gurë, ose diska tjetër përvec gurëve, të nëqil me halë që e pastrojnë vendin e kryrjes në gojës. Thumë me istinja bilma, pastaj ban istinja, dhe më thënë pastrim me ujë. Uajek fili këtisaru ala ahadihima, për lejohet edhe mjafton, dhe më thënë që me ban vetëm njanën për këtjën e dyjave. Mirë për po nëse nuk pastrojsh me ujë, dhe më thënë, ban istigmar, atëherë e nuk lejohet me baj istigmar, birrothi, dhe më thënë, nuk lejohet me bajk të kafshve. Astë me diska që është papastër, gjithashtu. Dhe më thënë, së mund është më pastru me diska që në vetë, e është papastër. Edhe nuk lejohet me astë. Këma nëha anëhën në bëju sallallahu alënsëm, se këto i ka ndalu për nga meri sallallahu alënsëm dhe kështu edhe çdo gjë që ka hormë, edhe gjithashtu nuk lejohet të mpastruhet me diçka që ka çendri, do të thonë që ka çka ka vlerë. Do të thonë që nuk ka nevojë të përmend, popullin tonë përmendë përmen, përmen, të thotë do të drejtë disa tregime se janë të pastruar me bukë ose kështu. Ë, do të thonë çdo gjë që ka vlerë ose si më thon çendri, do të thonë është haramu pastru متى ادركتو بميافطور مده باستوي ان شاء الله ان اورن تيتر والله اعلم و صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد